Сидять на горі, дивляться на Пашу з непідробною цікавістю, мовляв, що за очкарик, звідки він тут, про щось весело перегукується. Паші не чути про що, зрозуміло, що говорять про нього. І зрозуміло, що нічого хорошого не говорять. Брудна форма, перемащені димом обличчя, важкі накипи землі на взутті і прапор над баштою, темний і змащений мовбинт, який довго прикладали до відкритої рани. Паша намагається зрозуміти, що це за кольори. Але їх навіть не вирізнеш одне слово прапор не такий, як над його школою. Головне не рухайся, застерігає Паша сам себе. Стій, де стоїш. І тут машина глухне і стає по-справжньому тихо. І птахи втискаються один в одного, і жінки за вікнами притихли, дивляться. І пес ховається у Паші під ногами, боязко зраючись на відомих. Але один із бійців, той, що сидить просто колобаште, обіймаючи гранату, кричить. «Ей, давай-давай!» – Паша розгублено озирається, не знаючи, що робити. «Давай-давай сюди!» – кричить весело боєць. І тут Паша розуміє, що кричать не до нього, кричать до пса. «Не віддам!» – вирішує Паша. «Ні за що, не віддам!» Але боєць уже шарить кишенями і дістає звідти замуслений снікерс. Розриває упаковку, надкушує, решту кидає на асфальт, просто під танк. Пес тут таки зводиться на лапи і, підбігавши хвоста, спускається вниз. Хапає снікерс, пожадливо його ковтає, лягає під машиною, намагаючись не дивитись на пашу. Бійці сміються. Паша теж розгублено посміхається, хоча що тут смішного. Тоді ж той, що кричав, підводиться та стрибає вниз на асфальт. Під його підборів на всі біч летять кавалки землі. Поправляє пасок від автомата, стягує з обличчя сірого кольору арафатку. Високий, міцно збитий, спортивний. Ліва половина голови сива, від чого він схожий на арктичного лиса. І погляд у нього лисячий, хижий і недовірливий. Чорні наколінники, потріпаний бронежилет, шкіряні рукавички без пальців. Слідом зістрибують двоє інших, теж брудні – один у теплому бушлаті, інший у шкірянці, під шкірянкою камуфляж. Підіймаються сходами, підходять до паші, дивляться знизу вгору, але так, що пашані на мить не забуває, хто тут головний. Хто такий? питає той, що Арфатці, лисоподібний, говорить російською, але з якимсь дивним акцентом. Так би мовчу цю мову лише по телевізору. На миті із туману проступається сонце, зблискує на його сивині. Паша озвучено пояснює. Школа, канікул, інтернат, племінник. Дістає паспорт, відкриває на прописці. Місцевий дивується лисоподібний. А чому не воюєш? Інвалідність, відповідає Паша і дивиться на паспорт у руках бійця. Віддасть чи не віддасть? Той крутить документ в руках, ще раз гортає потріпані сторінки, ще раз поправляє арафатку, складає паспорт, витримує пазузу, віддає документ Паші. «А що з тобою?» – питає Паша, показує йому на праву долоню, відчайдушно намагаючись розчепірити пальці. «Що, не розуміє боєць?» – «Да, з пальцями в нього біда», – говорить йому за спини той, що в шкірянці, бачиш?» Паша про всяк випадок показує всю долоню, ніби підтверджуєте «точно, біда!» Лисоподібний недовірливо приглядається до його руки, але швидко втрачає інтерес. І до Паші, і його, до його біди. «Хто там киває головою на вокзал?» «Жінки, діти», – говорить Паша, ховаючи паспорт до внутрішньої кишені. «Військові є? Не бачив. А в тебе зброя є?» Паша мовчить. «Да яка в нього зброя?» – сміється за спини той, що в «Шкірянці». Пішли вже! Сивий повертається, свистом кличе пса, той слухняно підбігає, не підіймаючи на пашу очей, тягнеться за бійцями. Сивий підходить до дверей, впевнено тягне їх на себе. Всі четверо разом із псом зникають у приміщенні. «Ідіть ви чорту», – говорить паша та веде у бік, на першу платформу. Взимку він завжди згадує дитинство. Чорні дерева в снігах, робітники тягнуться від станції, ніби мисливці повертаються з ловів. Золота електрика, сині присхідні тіні, ось нині теж зима. І свята ще не завершились, дощі з туманом наповнюють ґрунт водою. І небо від такої кількості вологи схоже на потепільник на березні, на бряклий із синім відливом на сірому тлі. На таке небо навіть дивитися не хоче. Паша й не дивиться. Сидить на лавці, подивом розглядає під черевиками торічню траву, що пробивається крізь плитку і сніг, стигне на свіжому повітрі. Паша піднімає капюшон у курці тепло, спину зігріває рюкзак. Можна сидіти так безкінечно, відчуваючи, як ранні січневі сутінки спускаються з неба, наповнюють собою, наче фіолетовим барвником, простір, розмивають предмети, роблять лінії нечіткими. Чому він пішов від мене, думає паша про пса, чому не залишився зі мною дивний час, нікого не можна втримати, ні за кого не можна вчепитися? Уперше він відчув це кілька місяців тому. Восени, коли місто почали брати, влащати. Залізниця зупинилася, станція затихла. У молодших класах школярі про це не говорили, боялися, не знали потрібних слів. Старші теж нічого не знали, але нічого й не боялися. Сварилися, перекрикували один одного, мало зважаючи на Пашу. Він не втручався, коли школярі просили розсудити їх. Віджартовувався, переводив розмову на домашні завдання. «Це не ваша справа», – говорив. «Ваша справа, добре вчитись». Але вони вчились погано. І поводились погано, і на Пашені слова просто не звертали уваги. Одного разу, коли гриміти почали особливо близько, Паша спробував їх вивести з класу в укриття, як він сказав. Його висміяли, діти поприлипали до вікон, вишукуючи в небі дим. Паша постояв, потоптався на місці і пішов до укриття сам. У коридор і на директорку. Густий шар косметики, намальовані брови, схожа на клоуна, який багато і довго п'є. «З вами все гаразд?» – спитала. Паша кивнув. «Так, усе гаразд. А з вашими дітьми?» – запитала вона без цікавості. «І з ними теж усе гаразд», – запевнив Паша. Діти після того з ним і розмовляти не хотіли, ніби його й не було, ніби не було його предмета. Коли уроки закінчувалися, Паша полегшена, видихав і йшов додому. Коли зранку треба було йти на уроки, теж зітхав полегшена. Найкраще він почувався на тій півтисячі метрів, які треба було пройти від дому до будівлі школи. Іноді, йдучи ввечері додому, сідав на зупинці, удавав, що чекає на маршрутку, Ховав голову в комір сидів, дивився на темні яблуневі сади, за якими спалахувало і горкотіло. Небо восени таке гулке, все в ньому відбувається і відлунюється, як у порожній цистерні. Що я міг їм сказати, думає Паша? Чого їх взагалі можу навчити, крім граматики? Кожен сам собі вирішує, що робити, з ким бути, кожен сам за себе, думає Паша і шківніше кутається в куртку від густого туману, від сутінків, що обступають в вокзал, від вибухів, які знову починають рватися десь за висотками. «Ей, дядя!» – говорить хтось незадоволено. «Ти тут живий?» – пашка різко підводиться, ще не до кінця прокинувшись. Та щось в роті залишається солодкий присмак сну і затишку. Перед ним стоїть Альоша. Куртка защеплена під горло, від чого голова його видається якось пташиною, і погляд теж як у пташки. Скажімо, у Стоїть, перетоптується в холодній воді з зеленими кросівками. Витягає кишені червоні долоні, дихає на них холодним повітрям, шморгає відмороженим носом, дивиться кривавими білками. Ідеш, питає: "Дядя, чи ти тут будеш мерзнути? Давай, уплочено, надо йти". "Іду-йду", відповідає Паша. Встає і бачить, що Альоша тут не сам. З ним під дрібним, ніби розпорошеним дощем, береде з десяток пасажирів. Першою йде жінка років сорока, у темній тутій куртці, короткій спідниці, на високих підборах, добре одягнена з нормальною зачіскою, упевнена в собі, збоку подивитися, повертається додому з офісу, у нормальному житті. Яка не бід бюджетниця, що вміє брати хабарі? Єдине, що несе на спині великий мішок з будівельного магазину а у мішку щось важко подзенькою, щось на зразок металевого посуду чи мідного начиння, наче церкву пограбувала, думає Паша. За нею, тримаючи одна на одну, по підруки йдуть ще дві жінки, дуже молода і сильно старша. Очевидно, донька і мама. Старша, молодшу, постійно кличе Аннушкою, а молодша її відповідь взагалі нічого не говорить». Аннушка трішки забігає вперед, як бігунка, що хоче відірватись на повторі. Але мама не пускає. Повисли на літті, мов старе пальто, тримає у вільній руці спортивну торбу з речима. З ними котиться дитячий возик, зовсім юна дівчинка. Паша ще думає, що міг її вчити. Хоча чому її вчити, питає сам себе. Вона, схожа, і без мене чудово усім порається. Возик завалений пляшками з водою та одягом. Навіть не спакованим, просто заваленим великою вологою купою. Колеса на возику побиті місцевими хідниками. Видно, що ним активно користуються. Що це незмінна річ у господарстві. Хоча ось дитини немає. І де вона питати не хочеться. Далі тягнеться жіночка в шубі. А крім шубі в неї нічого й немає. В сенсі ні валізи, ні мішків, ні торп. Схоже, єдина родинна цінність – це її шуба. Ось вона її не скидає. Зрослася з нею. На білку схоже, думає Паша, йде тупцяє по калюшках розтоптаними черевиками. Підбори перекосилися від часу, тож ззаду здається, що жінка має пару копитець. За ними якийсь старий тулить до себе під полу пуховика дівчинку-підлітка. Теж доньку або внучку в сірому весняному пальті з розбухлим портфелем у правій руці. Потом йде впевнена собі молода білявка – Міцно затиснувши в одній руці пачку сигарет, а другою тримаючи валізу на колесах. На білявці кросівки, дерті джинси й помаранчева курточка. Якщо будуть стріляти, почнуть, очевидно, з нею. Вона тут найяскравіша. Паша пропускає всю цю дивну процесію та прилаштовується позаду. Це недовго, думаю собі. Дійну з ними до м'ясокомбінату далі сам». А процесія йде повільно, ніби ніхто нікуди не поспішає, ніби в часу у всіх цілий вагон. Один із тих, що сотнями стоять тут у тумані, як сонні тварини. Більшість розбиті і спалені, частина зірваними наскрізними дірами. Хоча й більш-менш неушкоджені, стоять, чекають своєї черги. Живим не залишиться ніхто. Валка повільно рухається платформою, зупиняючись і присідаючи на кожен яскравий спалах у вечірньому небі. Коли платформа закінчується, Альоша зупиняється, обертається до групи. Всі заумирають. Дівчинка-підлідок задирає голову до дідуся, що спитає. Але той прикладає пальця до вуст. Мовчи. Слухай. Не тепер. Альоша рішуче витирає шмарки, озирає публіку. «Значить так, – каже. – Мобільники вимкніть, не куріть. Як у театрі, – думає Паша». Ти за мною, продовжую я Альоша незадоволено, краще мовчки, краще швидко. Засічуть, я за вас не відповідаю. Чорт, кого я слухаю, думає паша, але нічого не каже. Команда була мовчати. Альоша зістрибує з платформи, просто в туман. Жінка з мішком чекає, чи він буде не подасть їй руку, чи не допоможе спуститися. Але, не дочекавшись, теж зістрибує вниз. Мішок дзвонить залізом, а звідкись звідки зі стремляви загризливо шипить. Далі в темряву стрибає Аннушка, тяжучи за собою маму. Стрибає доволі вправно, а ось старенька летить за нею слідом, як баласт із повітряної кулі. Дівчина з возиком теж хоче зістрибнути, проте не наважується. Тут уже Паша не витримує, підходить, проштовхуючись, спочатку збирає сам, тоді бере возик, потім подає руку дівчині. Ставши ногами на тверде, дівчина боязко відриває руку, хапає возик, а зникає в тумані. Далі до Паши рішуче пробирається білявка. Кидає вниз валізу, Паша, здираючи шкіру на руках, ловить ставить на землю, потім ловить білявку. Акуратно, холодно радить вона і теж зникає. Далі Паша обережно опускає онучку, за неї подає руку дідусеві. У дідуся доляна кістлява і непоступлива. Такими руками старі вчителі в поганих школах тягають двіюшників за вухо. Останньою залишається стояти капетонога. Паша простягає до неї руку, жінка спирається на його її долоню. Дотики її виявляються приємними і сухими. Наче вона щойно вийшла з теплої квартири. диво легко зістрибує вниз. Вона штовхується на Пашу так само легко, від нього відштовхується. Швидким рухом прибирає волосся. Обличчя в неї мокре від дощу, але усміхнене, мов би, вона тішиться такій прогулянці. Може, просто не хоче виказувати, як їй страшно. «Що в тебе з пальцями?» – питає Пашу. «Перелом?» «Все нормально», – відповідає Паша неохоче. Ясно, не вірить вона, розвертається тупцею і залізним гравієм на своїх стоптаних копитах. Паша ще раз позирається на вокзал. Бачить, як із приміщення на платформу виходять люди з автоматами. За ними вибігає призимкувати без бушлата. Поспішав, очевидно, не встиг одягнутися. За ними вбігає пашен-пес. Крутиться в усіх під ногами. Тримає у пащі щось темне, щось, на що краще не дивитися. Паша й не дивиться. Під ногами скрипить гравій. Час від часу трапляються порожні пляшки та пакети із супермаркетів. Сніг уздовж залізниці давно випалений згорілим вагонням. А Льоша йде як зомбі. Септо цілеспрямовано. Жінки за ним ледве встигають. Особливо важко білявці. Тягне за собою валізку, що підстрибує на камінні. І повсякчас перевертається. Тягне її, мов якір, і не може кинути. Паша її наздоганяє і пропонує взяти валізку. Але білявка якось підкреслена і демонстративно лякається і відсахується від са Паші. Відтак дякує, але краще б взагалі не дякувала. Паша зупиняється, пропускає решту їхньої урочистої ходи. «Не вийшло?» – сміється жінка в шубі, киваючи на білявку. «Ого», угу", – відповідає їй Паша, чекає, коли всі відійдуть, потім теж рушає. Спочатку все йде як слід. Альоша перебігає, усі біжать слідом. Альоша присідає в мокрий бур'ян, і всі присідають, як уміють. Альоша каже закрити рота. «Хто ж не послухає Альошу?» «Швидко відходять від запасних колій, пролізають під цистерною. Далі лінії обірвані», – пояснює Альоша. «Струмом ударити може. Йдуть довгим коридором зі спалених і прикрашених вагонів, а потім вагони закінчуються». І там, де стрілка і колії вивертаються на північ, Альоша бере ліворуч. Якось лише йому одному відому стежку відходить від колій. Рухається високим сухим очеретом. Оминає спалену вантажівку, перестривує через рівчак, залягає під покривленим бетонним муром. Усі залягають за ним. Дідусь важко віддихується. Внучка під його теплою курткою починає плакати. Білявка нервово курить у руках сигарету – Боясько озираючись на Альошу. Але команди курити не було, той не курить. Копитонога дістає з кишені пару цукерок, простягає одній маллю. Та недовірливо заумирає, але бере. Другу Копитонога соває паші. Паша автоматично відмовляється. «Ну, ладно», – каже Копитонога. «Чого ти? Бери, тебе як звати? Мене от Віра». Паша теж називається, але цукерку все одно не бере. Як хочеш, сміється Копитонога, тобто Віра, і ховає цукерку назад, до кишені. Значить так, говорить Альоша, там далі на мосту можуть стріляти. Проходимо швидко, ніхто не шумить. Готові? Перекуримо і підемо, просить Білявка. Дома покуриш, відповідає Альоша, зводиться і швидко скрадається вздовж муру. Ну, так, кидає йому в спину білявка. А Льоша чує. Навіть плечі в нього смикаються, але йде, не зупиняється. Тож білявка теж змушена йти. Йти важко. Під червиками постійно трапляється бита цегла, арматура. Іноді Альоша призупиняється, дістає мобільник. Обережно присвічуючи, перестрибуючи через чергову яму. Білявка, якоїсь миті не витримує, сідає просто на валізу. Починає сваритись. Колона зупиняється. А стоїть попереду в темряві. Не підходить. До білявки схиляється Віра. «Ну що ти?» – каже, «не треба, заспокойся». Підводить білявку, бере під руку. «Ходімо», – каже, «треба йти». І тут таки киває Паші. «Що ти дивишся? Допоможи». Паша підхоплює валізу, відчуває, що та порожня. «Але тягне, тягне за всіма». За якийсь час А пірнає в діру в огорожі. Всі неохочі лізуть за ним, беруться, пустищем, під небом, що час від часу опалюється десь на сході білими вогнями. Коли вогні спалахують, стає видимим кожен кущ уздовж ледь помітної доріжки. Таке враження, що вони йдуть футбольним полем, у роздягалку після програного матчу. Як орієнтується їхній провідник, ніхто не знає. Він сам, схоже, не знає, не більше за інших, тому що якоїсь миті різко зупиняється. На нього в темряві наштовхується жінка з мішком. На жінку дівчинка з возиком, на неї аннушка старою. Він стоїть, всі чекають. Зараз, каже Альоша, тихо. Зараз, секунду, заблукає, думає Паша. Скидає окуляри, протрає скельця, ніби це допоможе. Дівчинка підліток вилазить у дідуся з-під куртки, чіпляє портфеля на спину. Віра підходить до неї, гладить по голові. Білявка не витримує, дістає сигарету. Порпається в кишенях куртки, знаходить запальничку, підпалює. Виривається невеличкий, проте чіткий промінь вогню. Білявка ловить його кінчиком сигарети, ловить, ловить, не може піймати. Ти що? Альоша обертається, бачить вогонь і кидається до білявка. Гаси. кричить пошепки, гаси давай. Незвідки виникає короткий пронизливий свист. Потім розрив збоку, з, з півсотні метрів від них вибухає. кавалки землі летять на всі біч, всі падають у траву. Дівчинка-підліток скрикує, дідусь теж зойкає якимось нажаханим видихом. Ніби хоче втримати в собі страх і не може. На кілька секунд усе завмирає. А потім знову коротко просвистує та реве траву. «За мною!» – кричить Альоша, «швидко!» Всі підриваються. Біжать полем, наче грають у якусь веселу гру, ось тільки бігти важко. Аннушка тягне за руку маму, та бовтається за нею, намагається не відставати. Жінка з мішком зникає десь попереду, а ось старий відстає, задихається, не встигає. Паша підбігає до нього, кидає валізу, підхоплює малу, бере попід руку старого, тягне їх на собі. Третій вибух лунає зовсім поруч. Паші навіть здається, що його обдає гарячим протягом. Хоча це радше від страху, просто від страху, треба бігти подалі звідси, у якесь безпечне місце, небо знову освітлюється попереду, визирає чорний силует якоїсь з будівлі. Звідкись із туману чути озлоблений крик Альоші. Сюда, блядь, давайте сюда! Всі біжать на голос, паша позаду всіх, тягне на собі дівчинку і старого. Відчуваю, як закінчуються сили, як підгинається коліна ще трішки, заспокоює він сам себе: давай! Будівля вже зовсім поруч. У повітрі знову спалахує. Паша біжить уперед, тягне малу з дідусем, добігає до стіни. Бачить вибитий одвір дверей, вилітає туди. Чіпляє ліпта об одвірок, увалюється всередину, летить на підлогу, притискаючи дівчинку до себе. Та відчайдушно кричить. Паша намагається її заспокоїти, але тут когось заспокоїш, коли всі кричать. Старий лежить збоку на підлозі, важко стогне. Білявка відбігає в бік, невченно пірнає під стіну. «Під стіну!» – кричить Віра. «Швидко під стіну!» Всі кидаються в темряву, розповзаються підлогою, логою, заумирають. Падає десь поруч за стіною. Щойно починає свистіти, стає страшно. Потім відпускає. Власне, страшно доти, доки свистить. У цю коротку мить. Далі думає, що робити. Далі вже часу не вистачає боятися. Потім сухо тріщать автоматні черги, але не наближаються. "Мене трішки легше», – думає Паша. Знімає рюкзак, кладе під голову. Дістає мобільник, дивиться, котра година. Лише п'ята. «Як на новий рік», – думає він. «Святкуєш, святкуєш, потім дивишся, а лише п'ята вечора. Скільки тут лежати, підлога мокра. Паша відразу відчувається спиною, проте підняти голову страшно». Тож лежить, намагається ні про що не думати. Головне не заснути. Думає, засну, не прокинусь, Думає, він і тут таки засинає. Спить коротко і нервово, як завжди, без снів. Лише з якимись картинками на кінчиках сну. Так, ніби тобі щось показують, а коли ти хочеш розглядати уважніше, підходить від тебе в тінь. Разом із картинками сміються до тебе стіней недобрим сміхом. Дивляться злим поглядом. «Що там зображено?» – думає він. «Що це?» Свіжовибілений коридор з-під вапна проступаються під темні плями, як на шкірі померлого. До стіни приварена залізна драбина вгорі, відчинений отвір. Якщо піднятися, опиняєшся на даху, а там мокра кам'яна долівка. Ні, розуміє Паша, мокра долівка – це ось тут, де я лежу головою на рюкзаку. А там що? А там горище, завалене і старими речами». І посеред цього всього дві великі валізи. «Є у мене на горіщі валізи?» – питає Саша сам себе. «Немає», – відповідає він собі. «Немає» – і підходить до валіз. Підходить, хоче відчинити одну, але з валізи тягне таким важким псячим духом, що Паша не наважується. Тоді той, хто показує йому все це, відходить від нього. Ступає в тін, ніби говорить «Давай, давай зі мною, ти змусиш подивитися, що там. Боятимешся, ні мітимеш, а подивишся. Давай, давай». Де моя валіза? — чує Паша і не впізнає свого голосу. Де, де вона? — хтось штовхає його в плече. Паша, не встаючи, дістає мобільник, присвічує собі. Над ним стоїть білявка, штовхає його красивкою в плече, ніби збитно на трасі собаку. Валіза де? — холодно повторює вона. Паша підхоплюється, сідає, притуляється спиною до цегляної стіни. Там, — показує у бік отвору в стіні. Де, блядь, там? — не розуміє білявка. Ну там Показує Паша в темряву, ви побігли. Я тягнув на собі дідушку. Якого, блять, дідушку? починає зводиться білявка. Ти що, кинув її? Ну ви ж побігли. Паша поправляє окуляри всією п'ятірнею, дещо незграбно, йому й далі відгонить мокрою псятиною. І враження таке, що на нього дивляться в темряву відразу кілька пар очей. І тут ця блондинка. Ти ідіот! кричить білявка і ще болючіше штовхає його кросівкою цього разу в литку. Ти що, блять, ідіот? Вона ж порожня була, захищається Паша. Ти шо, рився в ній, ще більш розлючена білявка. Та ні? перелякано вказує Паша. Ідіот. кричить Білявка. Давай, іди шукай. Паша, справді, як ідіот, підводиться, шукає рюкзак, надягає його, збирається йти. Сядь. кричить йому в темряві. Паша пізнає голос віри. І ти теж сядь, кричить Віра, мабуть, білявці. Сядьте обоє, жити бредло. «Це вам тут усім жити набридло?» – лютусечить білявка, розвертається і на опомицьки рушає на вихід. «Ідіоти!» – говорить на прощанні і зникає в пороймі дверей. «Її зупинити треба», – говорить Паша невідомо до кого. «Сиди!» – повторює Віра вже зовсім близько. Підповзає, знаходить його руку, тягне вниз на себе. «Сиди!» затихне, – «Підеш знайдеш і її, і її валізу!» Паша слухняно сідає. Віра притискається до нього, ніби їй холодно, і паще таке відчуття, що до нього знову повернувся його вокзальний пес. Тільки пахне від нього свіжою водою і жночим теплом. Зрозуміло, що їй зовсім-зовсім не холодно. сидять так, притупившись одне до одного. Паша хоче щось сказати, але боїться, що його всі почують і не так зрозуміють. Тому просто мовчить, а вона несподівано лізе рукою в широкий рукав його куртки. Залазить йому під светер, торкається його замерзлого зап'ястя, торкається його шкіри, мовчки, нічого не говорячи. І Паша зважується і хоче таки знайти її руку, торкнутися її зап'ястя, аж раптом у темряві, просто над ним чути жіночий голос. «А де наш провідник? Його хто-небудь бачив?» Віра тут таки прибирає свою руку, ніби нічого й не було, швидко підводиться – Паша теж підводиться, знову присвічує мобільником, перед ним стоїть Аннушка. З її спини визирає мама, а стоять і вимогливо дивляться на Пашу. «Де він?» – питає вони Пашу. «Не знаю», – відповідає той. «А хто знає?» – холодно перепитує Аннушка, і мама хоч і не питає нічого, теж дивиться, холодно і вимогливо. «Да, немає його давно», – всі повертаються на голос, під стіною сидить жінка, яка весь час ішла першою. Поруч неї стоїть мішок». Паша спрямовує світло її в бік. Встигає помітити зламані підбори на черевиках. «Світло, прибери!» – говорить йому жінка і продовжує. «Немає його!» – уїбав він. «Відразу ж уїбав!» «І що тепер?» – аннушка вимогливо питає вже її. «А я не знаю!» – відповідає їй на ця жінка. З виходить і дідусь, і з онукою. Дідусь виглядає зовсім невесело. Спирається на плече малого і тримається за груди, важко дихає. І те треба!» Каже старий до паші. Йому лікар потрібен, додає мала, теж звертаючись до паші. Де ти його тут знайдеш? незадоволено питає жінка з темряви. Всі мовчать. Паша відчуває, як розряджається мобільник. Треба звідси йти, говорить до нього Аннушка. Говорить із притиском, ніби паша не розуміє влаштовості її слів. Ну, так, а що я можу? питає паша. Ви єдиний тут мужчина, пояснює йому Аннушка. Мама її не заперечує, натомість заперечує сам Паша. Мовляв, як же, киває він у бік старого, але старий у відповідь лише відчайдушнього кашляє кашля і махає рукою. Ви, ви єдиний, я пас. Треба йти, повторює Аннушка. Так, треба йти, погоджується Віра. Поки тихо, а за стіною справді тихо, навіть білявки не чути. Паша думає піти її пошукати, але всі обступили його тісним колом, не вирвешся. І он, він, стоїть, як батюшка, до якого залишились питання після проповіді, і думає. Це ж відповідальність, це ж яка відповідальність вивести в темряві маловидних людей у незрозумілому напрямку. Паша до такого не звик. Він навіть за свій клас не відповідав. Звик списувати все на дитячу ініціативу та самотність. І вдома ні за що не відповідав. Удома за все відповідала сестра». А коли сестри не було, то відповідати, за що особливо не треба було. А тут раптом ціла купа жінок, дітей та інвалідів, яких треба кудись вести. Добре, зважується Паша. А куди ви йшли? Да чорт його знає, хрипко відповідає в кутку жінка без підборів. Підводиться, піднімає мішок, підходить до Паші. Малий сказав, що виведе, ми пішли. Мені додому треба. Тихо стемре визивається дівчинка з возиком. «Мене чекають. Не знаю, де я. А живеш ти де?» – питає її та, що без підборів. «Біля п'ятої школи», – відповідає дівчина. «Так це в інший бік заспокоює її та, що без підборів. Якого чорта сюди пхалася?» «Не знаю», – починає плакати дівчина. «Сказав виведи, і подумала, що виведи. Мені додому треба», – нагадує вона. Паша дивиться на її возик, пакований зимовими речами і пляшками з мінеральною водою, і зважується. Ладно вже, пішли. Виведемо до розвилки біля м'ясокомбінату. А там хто куди, да? Да, каже йому та, що без підборів і брязкотом підважує на спину мішок. Да, тихо й невпевнено говорить дівчина з возиком. Да-да, нетерпляче говорить мала. Пішли вже, скільки можна. Да, говорить останньою Віра. Паша розвертається і рушає вперед, підсвічуючи собі ліхтариком. «Ей!» – кричить йому у спину Аннушка. Паша зупиняється. «А ти що, світло не вимкнеш?» «Так я нічого не бачу», – пояснює її Паша. Через вибите вікно вибираються на повітря. Спочатку довго з рук у руки передають маму. Паша тримає вгорі Аннушку, ловить на вулиці. Потім Паша спускає возика. Дідусь покашлює, але дивиться на нього, як на героя. Вибираються у травмайні рейки. Йдуть ними. Так, принаймні, безпечніше, хто надумає мінувати трамвайні маршрути. Але рейки за якийсь час звертають у бік проспекту. І тут думки розділяються. Паша радить на проспект не ходити. Там прострілюють все, говорить. Краще йти праворуч, там має бути пішохідний місток через колії. З того боку починається приватний сектор. Там точно ніхто нікого не знайде. Говорить, Паша ненадто переконливо, оскільки й сам розуміє, «Ти через місток, він агітує перед усім тому, що так до інтернату ближче. А брехати він просто не вміє. Він же вчитель. Куда?» – перебуває його жінка з мішком. Куди ти підеш? Там вчора ще танки стояли коло міст, мосту. Ти що? Та нема там танків», – заперечує її Віра. «Звідки там танки? Ось чому вони і стоять, і сперечаються про танки?» А Паша зовсім не розуміє, що йому робити. «Добре, каже, ви робіть, що хочете, а я піду на міст. Може, так відчепляться», – думає він. «Правильно!» – несподівано каже Віра. «Правильно! Я з тобою!» «І ми теж з тобою!» – підтримують його Аннушка з мамою. «Пішли!» – і ми, додає, дідусь з онучкою. Дівчина з возиком мовчко, але від паші про всяк випадок не відходить. «Ну-ну!» – сухо говорить на це жінка. Закидає мішок на спину і відчалює рейками у бік проспекту. Всі решта йдуть у протилежний бік. У небі час від часу спалахує, десь за їхніми спинами починає обвалюватись усієї сили. Всі завмирають і обираються. «Це ж у районі вокзалу», – тихо говорить віла, але їй ніхто не відповідає. Далі так і йдуть, не говорячи і не обертаючись. Наче бояться побачити за спинами щось жахливе. Зараз щепоче Паша сам до себе, хочуть всі чують. Ще трішки. За цим ось будинком парк, а там уже і міст. Я знаю дорогу, але дорогу тут знають усі. Всі з що щоправда, ніхто не може гарантувати – що на цій дорозі не наступиш на чиї-небудь вибиті мізки. З боку проспекту раптом починається відчайдушна автоматна стрілянка. Паша кидається вперед, інші біжать за ним, добігають до темної хрущовки. Привалюються до стіни. «Давай всередину!» – кричить Аннушка. «Всередину! у Під'їзд!» Вервичкою біжать уздовж стіни. Добігають до вибитих будинком двері. Паша з розмаху застрибує в чорну яму під'їзду. І раптом зупиняються. У спину йому вганяється Аннушка. За нею, мов на повідку, тягнеться мама. «Ну!» – шепить Аннушка. «Що, давай вперед!» «Стоп, раптом!» – каже Паша. «Що там?» – не може зрозуміти Аннушка. «Тихо!» – шепоче Паша. Решта пасажирів теж увалюються до під'їзду. Важко дихають дідусь. Той аж захлинається, наче його під водою тримали. Але всі відразу розуміють, що щось не так. застигають на місці, прислуховуються. Тихо, ще раз говорить Паша, чуєте? Всі слухають і чують, як на горі із кімнати до кімнати переходить вітер і протяг. Втягуються в одне розбите вікно і витягують назовні через інше. Чують, як скапує вода в розбитому водогоні, як вітер перетягує сходами старі газети. А головне зовсім закам'янівши. Чують, як десь метрів три і четвертим поверхом на сходовій клітці хтось обережно дихає на своїй пальці. Придолоні, обдолоні, вдягає рукавички без пальців і тихо-тихо, аби ніхто не почув, бере до рук щось металеве. Чують, як він обережно стає на ноги. Пригинаючись, визирає назовні, вміло переступає через уламки битого скла. Навчено оглядає простір, придивляється, принюхується, відчуває поруч чиюсь присутність. Присутність чужих, кого сюди не кликали. Швидко, шепоче Паша, задихаючись від страху, мовчки за мною. Вони обходять будинок, рухаючись один за одним, добігають до перших дерев, переміщаються від стовбура до стовбура. Збоку спрілої трави б'є важким духом чимось зовсім отруйним. Не дивіться, повторює Паша сам собі, не дивися. Біжай далі, чує, як важко дихають за його спиною жінки. Вибігають на дитячий майданчик з обпаленою гойдалкою, опиняються на відкритому просторі. Паша озирається, Хрущовка темніє віддалік, мов кит, що з розпачу викинувся на берег. Вікна чорні, як вугіллям, вимазані, жодного руху, жодного голосу. Від цього ще страшніше. Кидаються далі у парк, біжать між деревами, зливаються з ними самі чорні, як дерева. Аж здається, що прокручені акації теж біжать разом з ними. Аж щось парк обривається, паша вибігає на асфальт. Гулку гупає по ньому важкими черевиками, пробігає решту дистанції та зупиняється просто перед мостом. Точніше, перед тим, що від нього лишилося, оскільки навіть у темряві видно, що жодного моста немає, що над зарослою темною балкою звисає порожнеча, а моста немає, нічого немає. І спускатися вниз до балки – те саме, що добровільно спускатися в пекло. Має бути дуже висока мотивація. пащі такої мотивації немає. Тому він лише стоїть, упершись з долонями в коліна, і важко дихає. І жінки за ним стоять, мовчать і важко дихають. «І що тепер?» – видихаючись, питає Аннушка. «Що?» – «Не знаю», – чесно відповідає Паша. «Ну ти ж кудись йшов? Тисне на нього, Аннушка. Туди – киває Паша головою в напрямку пекла. Туди йшов. Чорт, злоститься Аннушка. Клоун кидає в бік Паші. «Все, пішли!» – хопає за руку маму і тягне її назад. «Туди, звідки вони пішли?» «Ви куди відчайдушно кричать її сліп? Паша, але Аннушка не відповідає. Старенька, може, відповіла б, але не знає відповіді». «Я теж піду», – каже мовчавши дівчинка з возиком. «Почекайте», – віддихавшись, Паша пробує говорити серйозно. «Підемо цим боком», – показує він у чорний туман. «Там вийдемо», – махає він рукою, зображуючи щось невиразне, « але від цього стає ще страшніше». «Ні-ні», – дівчина штовхає возика подалі, щоб не було спокуси сперечатися. «Я піду, на мене чекаю. Її ніхто не зупиняє. Всі настільки розгублені, що навіть не знають, як буде гірше, якщо вона залишиться з ними тут, біля початків пекла, чи якщо піти туди, де її скоріш за все підстрелять. Паршиво, коли від тебе йдуть жінки», – думає Паша. «Треба було б їх зупинити, але як зупинити жінку?» «Хто може її зупинити?» Паша ось не може, не вміє. Не може тепер, не зміг і минулої осені. Минулої осені зовсім нещодавно, десь у вересні, коли стало особливо важко, і на станцію щодня прибували ешелони з технікою. Коли раптом почали стріляти просто на трасі, Марина прийшла до нього. Прибігла власне і почала істерити, що треба їхати, інакше буде пізно. Треба все кидати і вибиратись. Паші було незручно перед старим, який їх слухав оце-це, сидячи на кухні. Було незручно перед сестрою, яка Марину любила. Сиділа, втішала, потім теж почала істерити, кричати на Пашу. «Що ти за мужик? Що ти сидиш, чекаєш? Бери її, вибирайтеся звідси!» Паша пробував усіх, заспокоїти, Пояснював, говорив щось про трудову книжку. «Чорт, про трудову книжку! Про навчальний рік!» Говорив, що їм бояться в будь-якому разі немає чого, що вони тут ні до чого, вони нікого не підтримують. «Паша – просто вчитель». «Просто вчитель», – повторював він. Мов би, вибачаючись за це, просто вчитель, все інше його мало цікавить. Куди йому їхати? Хто його, де чекає? Чого їм боятися? Усе нормально, він просто вчитель. Зрештою Марина зірвалася, вибігла. Паша пішов її доганяти, але вийшов у двір, опинився під деревами, зупинився. Осінь лише починалася. У деревах плуталися і губилася павутина. Трава була настояною і важкою. Мечірнє На небо нагадувало розтоплене залізо, яке зараз будуть заливати до форми, аби зробити з нього щось корисне. З дому вийшов старий. Вдавано здивувався, побачивши Пашу, але нічого не сказав. Прийшовши доріжкою до воріт, зазирнув до поштової скриньки. «Сьогодні субота», – нагадав Паша, – «пошти не буде». Старий, не відповівши, пішов назад. «Зовсім здав», – подумав Паша. «На фріка перетворюється. Не поїду нікуди». «Йому геть погано», – нагадує про себе дівчинка. Паша обертається. «Старого справді скрутило. Стоїть, відкашлюється. Три рукою в скроні. Йому до лікаря треба», – говорить дівчина. «Може, в лікарню?» – питається Паша. «Як думаєш?» – питає він у віри. «Лікарня ж має працювати. Не розбіглися ж вони?» Думаю, що якраз розбіглися, відповідає Віра, якщо встигли. І як із ним тепер, не розуміє паша. Слухай, я ветеринара знаю. Ветеринара? Так, він мені пса лікував рік тому. Ну, коли у мене ще був пес, пояснює Віра. Він на квартирі приймав, я пам'ятаю, це не зовсім лікар, але щось же в нього там є. Аспірин, якийсь анангін. Прочувши про Анангін, старий знову закашлявся, на знак згоди очевидно. Далеко? питає паша. Як сказати? відповідає вона, і паша розуміє, що не близько. Вішає старого на себе, мов лицарський плащ. Тягне, зупиняється час від часу, аби передихнути. Мала біжить збоку, віра не відстає. Переходять вулицю, пірнають у двори, проходять між будинками, минають дід садок, виходять на сусідню вулицю, йдуть уздовж липової алеї. На обрії знову починає щось згоріти. Таке враження, що місто розстрілюють по колу. Небо з темного стає рожевим, синьо підсвічується. Глухо вихоплює кожен вибух. Час від часу від проспекту чути автоматні черги. І зовсім нікого немає. Порожнє місто. кольорове небо, пухкий туман, з якого виростають чорні липи. Паша знаходить лавку, опускає на неї старого, сам падає поруч. Віра стоїть отдалік, туман охоплює її так, ніби з її шуби йде дим. Мала плаче, тримає старого за руку. В кінці вулиці раптом виникає якийсь рух. Хтось їде. Без вогнів, ясна річ, але їде в їхній бик. Швидко кричить Паша, підхоплюючи старого, біжить в арку, озираючись, чи ніхто не відстав. Потім обережно визирає з-за рогу, бачить, як вулицею на певній швидкості... Пролітає болотного кольору маршрутка, рвані залізні боки му у бойового пса, вибиті вікна. Таке враження, що пасажири вистрибували на ходу. До будинку ветеринара дістаються близько сьомої, дев'ятиповерховий панельник. Половини шибок немає, темно, тихо. Перед під'їздом розбита лавочка. Паша дивиться і розуміє, що розбили її ще до війни. У мирний, так би мовити, час. Під'їзд був із домофоном, але нині двері щують розчухнуті. Зсередини витікає темнота, ніби чорна вдова. «Поверх пам'ятаєш?» – питає Паша. «Третій, здається», – говорить Віра. «Або четвертий?» Чорт – «Чорт». Паша опускає дідуся на землю, той осідає в туман. Дівчинка відразу ж підскакує до нього. Хапає за руку. «Чекай тут!» – каже і заходить до під'їзду. А вже в під'їзді тістає свій мобільник – Микає ліхтарик, на сходах бита цегла. Густий шар вапна, залишений якимось черевик, старе шмаття. Обережно переступаючи, піднімається вгору. Віра йде за ним. Піднімається на третій. Віра придивляється до дверей. Ні, каже Віра, не тут. У нього двері металеві. Підіймаються на четвертий. Металевих дверей немає. Точно металеві, перепитую Паша. Не знаю, починає вагатися Віра. Піднімаються вище, потім ще вище. Знову спускаються на третій. Ну, ось ніби ці, показує Віра на чорні двері без номера. Двері справді металеві, але обгорілі, чорні, не зрозумієш, з чого вони. Паша підходить, обережно б'є кулаком по металевій поверхні. Луна важко розходиться під'їздом. Паша спочатку лякається, потім набирається духу і вже гатить по дверях, не стримуючись. Ніхто не озивається. Може, не чують? питає паша. «Смієшся?» – незадоволено відповідає Віра. Виходять над Вірою, вимикають ліхтарик. Старий навіть не дивиться в їхній бік, натомість Мала аж витягується на ушпиньки, чекає. «Ніко», – повідомляє Паша. Мала починає плакати, Віра пробує її втішати. «Але як тут утішити?» «Що ж робити?» – думає Паша, «що ж робити?» «Ви хто?» – раптом чують вони у темряві. «В темряві стоїть хтось, проте хто там – не зрозуміло, Так, ніби це темрява до них говорить. «Ми до ветеринара», – відповідає Паша в тембряві. «До якого ще ветеринара?» – запитує Тембрява. «З третього поверху», – пояснює Паша. Тембрява якийсь час мовчить, обдумуючи почути. «Немає на третьому ніякого ветеринара», – говорить, подумавши. «Там одна порожня стоїть, а в іншій бізнесмени жили. Але їм гранату всередину кинули ще влітку. Слухайте», – каже Паша і робить обережний крок у напрямку Тембряви. «Не бійтеся, я вчитель». Чий учитель не розуміють його. Просто вчитель, пояснює Паша. У нас тут є дідушка, погано йому, лікар потрібен. А чому ветеринар? знову не розуміє темряво. А я якийсь інший, питає паша, та ніякого немає. Темрява починає рухатись на пашу, з під стіни виходить жіночка, довга куртка, тепла шапка, обличчя не розгледіти, але в окулярах. «Себто теж нічого не бачить, як і Паша. Звідки він у вас?» – питає вона, показуючи голового на старого. «Ми з вокзалу», – пояснює Паша. «Пробували вийти, а його ось прихопило. Тут десь є лікарня або хоч аптека?» «Яка аптека?» – обурюється жінка. «Як ха лікарня? Ми в підвалі другий тиждень живемо». «Ладно-радно», – заспокійливо каже Паша. «Не кричіть». Обертається до Віри. «Треба йти», – каже, «пошукаємо ще». Старий підводиться, Віра підхоплює з одного боку, мала з другого. «Ей!» – кричить йому спину жінка. «Ну, куди ви його тягнете? Він же помре, лишайте тут. У мене є аптечка, вода залишилась, якщо помре, то хоч не на вулиці». Паша знову бере старого на спину. Йдуть уздовж стіни, повертають за ріг. Спускаються до підвалу. Жінка попереду йде впевнена, хоча видно зовсім нічого. Горі над головою мав би висіти місяць чи щось таке, але туман ліг так низько, що неба просто немає. Лише десь в іншому кінці міста знову починає рватися. хлуб покой гий, глухо, з рівними тяганими інтервалами. Паша йде по темному, наче по річковому дні. Боїться втратити рівновагу і звалитися разом із пасажиром на спині. Спускаються сходами вниз. Жінка прочиняє двері, проходить коридором. Потім жінка на упомацки Прочиняє ще одні Відразу ж б'є не свіжим, застоєним повітрям Паша нічого не бачить Але чує дихання багатьох людей Сюди, каже жінка, проходьте Двері за ним зачиняються Тоді в темряві Хтось вмикає ліхтарить Світить паші просто в лице Приміщення невелике Напхалося їх сюди близько двохсот десятків Сидять під стінами Підпираючи одне одного Теж переважно жінки та діти Хоча є й один мужик, років сорока, у пальті і у пижиковій шапці, дивиться на пашу, відводячи очі. Збоку стоїть туристична гасова грілка, пакет з їжею, але кожен при боці тримає і щось своє, домашнє. Одягнені тепло, до того ж накриваються ковдрами, килимами, пальтами. Скільки сидять, незрозуміло. А судячи з тяжкого духу і червоних очниць, не першу добу. Може, справді два тижні. Щойно розгледівшись, Паша опускає старого на цементну долівку. Кілька жінок відразу ж підхоплюється. Мужик у пальті ще глибше втискається в стіну. Жінки беруть старого на руки кидають на долівку сіру зимову куртку. Опускають хворого. Схиляються над ним, як мироносиці. Починають галасливо радитись, як його врятувати. Мала стоїть собі поруч. Плаче. Паша дослуховується до звуків іззовні. Двічі вдарило, але незрозуміло, з якого боку. Якщо потрапить прямо сюди, навіть не відкопають, думає. Дістає мобільник. Майже восьма. Добре, каже він жінці, яка їх сюди привела. Я піду, ви за ним подивитеся? Ну, раз він вже тут, подивимось, спокійно каже вона. Може, телефон мій запишете, пропонує Паша, про всяк випадок? «Ну, і як я вам дзвонити буду, цікавиться жінка, у рейку?» «Ладно», – говорить Паша, – «спробую завтра повернутися з лікарем». «Ну-ну», – без ентузіазму, – говорить жінка, – потім туда є. «А куди ви підете проти ночі?» «Ну, мені в інтернат треба», – пояснює Паша. «В інтернат?» – жінка лякається. «Ага», – роздотовано повторює Паша, – «в інтернат. Племінника забрати треба». «Чорт», – лише й каже жінка. Лишайтесь краще, пропонує ще раз. Може, справді, лишитися, вагається паша. Перебуду до ранку, завтра по світлому дійду, а то нарвусь зараз на когось озирається приміщення, вогкі стіни, низька стеля. Двері відчиняються назовні. Якщо з коридору привалять, шансів вибратись немає. Братська могила думає, та ні, каже більш-менш рішучуче. Я піду, дорогою назад спробую вас знайти. «Ну-ну», – лише відповідає жінка, відступаючи на нік. «Стійте», – каже Віра йому вслід. «Я теж піду». Більше їх ніхто не підтримує. На вулиці вони одразу ж починають глибоко дихати, оскільки ячи. Ідуть попід будинками, ховаються між дерев. Дощ посилюється. Повітря промерзає. З півночі починається справжній фейерверк. Небо займається і не гасне. І Паша розуміє, що навіть якщо він кудись йде, Назад повернутися йому навряд чи захочеться. Віра йде мовчки, намагається не відставати. Пильно дивиться під ноги, а коли Паша піднімає очі, то зауважує в кінці вулиці постаті. Дві чи три, у темряві не розгледіш. Паша смикає Віру за рука, втягне вниз. Присідають. Скочуються під будинок, пригинаючись прослизають до найбільшого під'їзду. «Відчинений? Ні, гарячково, думає Паша». Обережно тягне двері на себе, ті піддаються. Прослизають усередину, біжать сходами між другим і третім, зупиняються. Завмирають коло вікна, напружено розглядають маслянисту темряву внизу. Час минає повільно, дуже повільно. Можна повернути в інший бік, припускає Паша. І тут таки бачить унизу першого. Стоїть просто навпроти під'їзду. Дивиться просто вгору, себто на них. «Побачив, – думає Паша, – він нас побачив» але той внизу повертається у бік. Чекає на своїх. Свої швидко підходять. Троє, здається, троє. Зі зброєю. В одного на плечі труба гранатомета. Перший дістає карту, присвічує собі ліхтариком. Усі стають довкола ногу. Ламане світло, вихоплює чорні рукавички. Важкі окуляри, проти пилу, на шоломі, якісь шеврони. Паша намагається розледіти, але ліхтарик гасне. Стає темно. Всі троє розчиняються в чорному дощі. Видно лише мокрі, малорухливі силуети. Мов би це потопельники з картою ходять річковим дном. Нарешті перший показує рукою кудись бік. Усі рушають. Паша полегшено видихає. Але один раптом зупиняється. Обертається, дивиться знову просто на Пашу. Ніби розрізняє його серед темряви. Безкомилково бачить у цій чорноті. І рушає до під'їзду. Паша зривається на повен зріст. Але Віра перехоплює його руку. Сиди, шепоче. Сиди, де сидиш. Чути, як той заходить у під'їзд. Як під важкими черевиками сух потріскує бите скло. Ліхтарик не вмикає, йде у потемках. Обережно, навчено. Одна сходинка, дві, три, чотири, п'ять. Пробує двері першої квартири, потім наступної. Все зачинено, все тихо. Якийсь час стоїть. Дослуховується, у Паші так голосно калатає серце, що почути його неможливо Він чує, здогадується Паша Він усе чує, тихо постукує металом об метал Гранати, здогадується Паша Підіймається ще на одну сходинку, потім ще на одну Зупиняється між першим і другим, якраз під Пашею та Вірою Знову прислуховується, треба бігти, панікує Саша Бігти вгору і там десь сховатися. Знову пробується піднятись, але Віра знову коротко і жорстко тягне його назад Сиди, вимовляє самими лише губами У темряві Паша цього не бачить, але відчуває, що саме це вона зараз і сичить Сиди, сиди, де сидиш Той унизу піднімається ще на одну сходинку, завмирає, вагається Йти далі, не йти, раптом унизу прочиняються двері «Ти де?» – похмуро кличуть з надвору. «Чо застряв?» «Іду», – озивається цей гори. Розвертається, важко гупає сходами вниз, різко скриплять металеві двері. За вікном пробігають дві тіні, зникають серед ночі. «Пішли?» – здається. «Може, ми теж підемо?» «Почекай», – розсудливо говорить Паша. Мене десь поруч, почекаємо ще». «Ти що, справді вчительними тримує віра? «Учитель!» «Учитель чого?» – допитується Віра. «Просто вчитель. Що у тебе там в інтернаті?» – далі питає вона. «Племінник?» «Племінник. А що, батьки не заберуть?» «Де в нього тільки мама?» – пояснює Паша. «Ну, сестра моя, ми близнюки». «Серйозно? Ну?» «Ну і що, вона сама його не забере?» – питає її Віра. «Робота в неї». Неохоче, – пояснює Паша і пробує перевести розмову. «Що за шуба в тебе така?» «Це не моя, – пояснює Віра». «Це я в офісі взяла». «А де працюєш?» «У масажному салоні». «Що це не розуміє Паша?» «Ну, салон такий», – підбирає слова Віра. «Просто офіційно це називається масажним салоном. Знаєш, великий такий новий бізнес-центр на проспекті». «Знаю», – згадує Паша. «Ну, ось там наш офіс, у нас там вивіска туристичної фірми. Багато хто думає, що ми справді туристична фірма». Я з рамку там прокинулась, ну в салоні, в офісі виправляється вона. Наш район якось до цього не обстрілювали особливо, а тут почали прилітати. Побігли на вокзал, хто в чому, я чуюсь шубу схопила більше нічого. У мене під нею лише лівчик і джинси. Чорт, якось би додому потрапити переодягнутися. Паша хоче її підтримати, але не придумує, як тому просто мовчить. Слухай, знову не витримає вона. Ну ладно, я, у мене робота така. «А ти чого ще раніше не забрав? Ти ж бачив, що тут робиться? Ти телевізор дивишся?» «Не дивлюся», – говорить Паша, – «і політики не люблю». «Ну от і сиди тепер тут», – злосно відповідає йому Віра, – «учитель хуїв». «За якийсь час вона підводиться. Давай, – каже, – вставай, що тут сидіти?» Паша слухняно встає, підхоплює рюкзак, поправляє окуляри. «Добре, що в темноті вона цього не бачить. Іде за нею, на вулиці зупиняються». «Куди тепер вагається Паша?» «Давай повернемось до цих, у підвал», – пропонує Віра. «Пізно вже. Куди ти підеш? До першого патруля?» «Та ну», – не погоджується Паша, – «не хочу я в підвал, там стільки народу». «Ну, як хочеш», – сухо говорить Віра. «Тебе провести?» «Не треба», – каже вона. Тягне до нього руки, тисне, затримує свою долоню на його затверділих пальцях. І хоч довкола темно, і хоч найбільше хочеться заховати руки глибоко в кишені, Паша встигає відчути її тоненькі кісточки, тонку обручку і нігті. Такі ламані, ніби вона робила важку роботу. Скажімо, чистила рибу, або вибиралася з власної могили. Паші стає незручно. Він вириває свою долоню, ховає все-таки руки в кишені. Розвертається і йде. Віра теж йде, намагаючись не так голосно стукотіти стоптаними підборами. Паша виходить до палацу культури і починає нарешті впізнавати місцевість. Йти не так далеко, перейти через площу, трасою до трамвайного кільця, там через приватний сектор, через парк на гору, а там десь уже інтернат. Єдине через площу краще не йти. І загалом краще повернутися до підвалу з чужою жартвою. Але там цей старий, який помирає, і віра в чужій шубі. Тому Паша йде по-під деревами, пригинається, обережно дивиться на всі біч. Коли за будинками вибихає, присідає у високій траві. Якийсь час сидить, набирається рішучості, рушає далі. Телевізор, думає роздратовано. До чого тут телевізор? І до чого тут політика? Кому взагалі потрібна політика? Паша згадує, як минулої осені на виборах до нього підкочувалися з міста, з командою одного з кандидатів. Просила агітувати за них. Паша відмовився. Грошей вони не пропонували, сказали Павле Івановичу, ви ж за ідею? Я безпартійний, відповів на це паша. Тиснути на нього не стали, хоча нічого доброго на прощання не сказали теж. Потім у неділю, під час виборів, паша мусів сидіти доночі в школі, чергувати. До школи на виборчу дільницю йти неохоче. Проте хтось приходив. Паша вітався з друзями дитинства, з якими давно не спілкувався. Вітався з батьками своїх учнів, яких недолюблював і які недолюблювали його. Вітався зі своїми колишніми вчителями, які його не опізнавали. Сунули, мов прокляті, до завішаних синім кабінок. Голосували за своє щасливе майбутнє. «Ось і я таким буду», – думав Паша. «Вийду на пенсію і відразу ж таким і стану». Військові, що приїжджали час від часу і перевіряли, чи все гаразд – у Пашинбік навіть не дивилися. Ніби його й не було, він себе й поводив так, ніби його там не було. Проголосував один із перших, за кого навіть не згадує. Надвечір представники кандидата, за якого Паша не хотів агітувати, влаштували скандал. Тисли на комісію, сварилися з виборцями, викинули зі школи представника конкурентів, приїхали військові. Представники кандидата зачинилися із військовими в кабінеті директора – Довго про щось там говорили, у результаті військові поїхали, а представники кандидата зробили все, що хотіли. Добре, що я за нього не агітував, заспокоював Паша сам себе. А ще за місяць кандидат, який такимсь чому і не переміг, підірвався на міні. Хвалили його як героя, раптом виявилося, що на станції його всі любили. Хоча ніхто за нього чомусь не голосував. «Ну і чим я міг йому допомогти?» – думав Паша, стоячи на мітингу. На якому прощались із кандидатом, дивився здалеку на його лице темне від смерті, дивився на білу тканину, якою його накрили, на червону домовину, на бійців, що стояли осторонь, і дивилися на всіх чоловіків, які на потенційній убивці. Потім домовину зі станції перевезли до міста, а потім за кілька тижнів стало зовсім погано. Ага, думає паша. Ну, ось тепер. Тепер вилізти на гору, і я на місці. Вже по дев'ятій. Вдома цей час Паша сидить у своїй кімнаті. Старий дивиться новини. Паша поправляє рюкзак і починає вибиратися в гору кам'яними сходами. Сходинок багато, йти важко. Паша відчуває, як за цілий день вимерзл і набігався. Туман на горі густіший, так, мов би, піднімається в дощову хмару. Нараховує перші 50 сходинок. Зупиняється, віддихується. Рушає далі, черевики стають усе важчими. Рухи все повільнішими, ще п'ятдесят сходинки розбиті. Слід бути уважним, слід зосередитися на дорозі, а не слухати вибухи, не заважати на них, рветься десь далеко за спиною.